Книга Ісуса Навина Розділ Другий З щиттіму Ісус Навин послав двох чоловіків потай на розглядини, наказавши їм. «Ідіть, обстежте країну, особливо ж Єрихон». Пішли вони, та й зайшли в хату блудниці, на ім'я Рахав, та й заночували там. Але цареві Єрихонському було донесено. Ось прийшли сюди цієї ночі якісь люди з ізраїльтян на розглядини краю. І послав цар Єрихонський до Рахав з наказом. «Виведи людей, що прибули до тебе, та й увійшли до тебе в хату, бо вони прийшли обстежити всю країну». А молодиця, що взяла, була і сховала обох чоловіків, каже, «Воно правда, що прийшли були до мене чоловіки, та звідки вони, мені невідомо. Але як смеркалось і мали замикатись брами, вони вийшли». Не знаю, кудою пішли ці люди. Поспішіться за ними, то й наздоженете їх. Сама ж, вивівши їх на покрівлю, сховала у лнянім бадиллі, що було складене в неї на горищі. От люди і кинулись за ними навздогін шляхом до Йордану, до Броду. І зараз же, як вийшли ті, що гналися за ними, замкнено міську браму. Перше, ніж поклалися ті спати, вийшла вона до них на горище, та й каже до них, «Я знаю, що Господь дав вам цей край, бо на нас напав страх перед вами, і усі мешканці краю помліли перед вами. Чули ми і про те, як Господь висушив був воду у Червонім морі перед вами, як ви виходили з Єгипту, і про те, що ви були вчинили обом царям Аморійським, Сихонові та Огові, потім Боці Йордану, що ви їх вигубили. Почули ми про це, і охляло серце наше, і ні в кого нема більш духу перед вами, бо Господь, Бог ваш, Бог на небі, вгорі і на землі внизу. Отож, кляніться мені Господом вашим, прошу вас» що за мою добрість до вас і ви теж покажете добрість домові батька мого, і дайте мені певний знак, що заставите живими батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх тих, що їм належать, і вирятуєте життя наше від смерті». І відказали їй чоловіки, «Душі наші позакладаємо за вас» якщо ви не розголосите цієї нашої справи. А коли Господь дасть нам цю землю, ми виявимо до тебе добрість і вірність». Тоді вона спустила їх через вікно мотузком додолу, бо хата її була при самій мурі, і сказала їм, «Ідіть у гори, щоб не надибала вас погоня, і переховайтесь там три дні» поки не повернеться погоня назад, а тоді підете собі вашою дорогою. Відказали їй чоловіки. Ми хочемо виконати клятву, якою ти змусила нас поклястись. Ось як ми увійдемо в землю, ти прив'яжи до вікна, через яке спустила нас додолу, оту ткану мотузку, і збереш до себе в хату твого батька й твою матір, і твоїх братів, і всю родину твого батька. Хто ж вийде за двері твоєї хати на вулицю, кров його буде на його голові, а ми будемо безвинні. Усіх же тих, що будуть із тобою в хаті, кров їх на нашій голові, якби хто до них приторкнувся». «Коли ж ти розголосиш про цю нашу справу, ми будемо вільні від клятви, якою ти нас примусила поклястись». Вона їм каже, «Гаразд, нехай буде по-вашому». І відпустила їх. І як вони пішли, прив'язала червону мотузку до вікна. Пішли ті, і прибувши в гори, просиділи там три дні, аж поки не повернулася погоня, що їх шукала скрізь по дорозі, але не знайшла. Тоді оті двоє чоловіків, спустившися з гір, повернулися назад, перейшли через Йордан, прийшли до Ісуса Навина і розповіли Йому все, що їх спіткало. І сказали вони Ісусові, «Господь віддав нам у руки всю землю». А всі її мешканці отетеріли перед нами».